Hücski disznó a Csak a füle látszik, Kanászbojtár a bokor a játszik. Megismerni a kanász járásáról, űzött, fűzött bocskoráról, Tarisznya színjáról. Hücski disznó aberekből, Csak a füle látszik, Kanászbojtár bokor a Menyecskékkel játszik, Megismerni a kanáztékes járásáról, Üzött-fűzött bocskoráról, Tarisznya színjáról.